Kaixo, palmonde irratiko entzule hoi. Elikadura. Ea ba, elikadura zitzen gitea, e, gomendatu, edo animatu naute. Eta, bueno, ba, nik hori e, horrela entzun da, ba, etorri zatean idea bat, e, konpartitu neko nuke zurekin. Eta, bueno, ba, kontutan izan da, garai hauet, bueno, bizitenari garen garaio momentu e, hauek, E, gogorrak, eh zailak, ilunak, e, genituen ilusio pila zapostuta, mugatua gaude. Eh bueno, ba, zait e, bueno, begiratzea gure e, gure baratzak begiratuzkero, eh bueno, ba, kolorea, kolorea daukagu baratzetan eta Ba, erutu ezaite jarra litzakela e, kolore hori gure sukaldeta, gure eguneroko otorruta sartzea, eramatea. E, nola ba, ba, barazkien bidez batez ere? E, kontutan izan e, orain e, negua joan da, baina oraindik baratzetan baditugu neguko e, barazki batzuk, e, brokolia, azza, koliflora eh espinakak, azelgak ere hoendi baditugu. E, porruak ere ja ziritzen hasita, baina bueno, oraindi batzuk eta bueno, ba hoien azken aukerak eh aprobetxatu eta gero ba udaberria hor datorkigu naturan beintzat e, kolorez beteta, eh lorez, eh baratzan e, badatorre badatorze gauzak, kanpoko letsuk e, arra daude eh azaga mantentzen dira, marrubiak baditugu, hilarrak e, ere hor daude, rabanitoak, e, eta bueno, herriberaldea edo nafarraldea joezkeo, ba horburuak o alkatzofak, esparragoak, eh bueno, ba animatura izetuztet barazki hoiek batez ere eh gure eguneroko tortuetan barazki mordo bat izatea, barazkien bitartez eh vitamina eta mineral pila eh, sartuko dugu eh, gure eh, gorputzetan, eta orduan ba, kontutan izatea ze barazki dauzkagun hemen gure baratzetan, eta horren bitartez kolorea, vitamina, mineralak eh, sartu, eta ba jolastea. Jolaztea, sukaldatzerakoan e, batez ere kolore ezberdinak, egozteko e edo bai gordinik, evaporean, eskaldatuak, e, modu ezberdinetan erabiltzea, eta baridatu ealik eta bageien hobe, e, eta garaian garaikoa, eta ingurukoa bada, pues asko sobe. Eta guzti e, guzti hori gainera ekologikoa bada, ba, oraindik ba, vitamina eta mineral ba kopuru gehiago izango dugu. Beraz, ba, hoixe, hoixe da etortu zaidana, ba, e, konpartitzea. Bueno, ba, animo eta denbora daukau orain, sukaldera eskaintzeko. Ba, animo, horretan. Jaio.